Turja, El Gjathje, Mekkase, 37 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emre në Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ha, mim, ky liber është shpalur prej Allahut të plotë fuqishmit dhe të urtit. Me të vërtet, në qiej dhe në tok, ka shenja për ata që besojnë Edhe në kryimin tuaj dhe të kafshëve të shpërndara në për tok, ka shenja për besimtarët e bindur Edhe në ndrimin e natës dhe të ditës Edhe në ujnë që Allahu e zbret nga qie li, duke gjallëruar në përmjeti tokën e shkretuar Edhe në ndrimin e erërave ka shenja për njerëzit që mendojnë. Këto janë shpaljet e Allahut të cilat ne ti tregojmë ty me tërë të vërtetën. Atëherë, në qëfar fjallësht e tjera do të besojnë ata, nëse më hojnë Allahun dhe shenjat e ti? Mjerë gjuna qari gënjështarë. A i, i dëgjon shpaljet e Allahut që i lezohen, e përsërin gulmon në mendje madhësi, Sigur nuk i ka dëgjuar ato. I jepi lajmin për dënim të dhëmshëm. E kur merr vesh diçka nga shpalljet ona, ai i përqesh. Për njerëz të tillë do të ketë dënim poshtrorës. Para tyre është xhehenemi dhe nuk do të vijnë në ndihmë asgjë nga ato që kanë fituar, apo nga ata idhuj që i kanë marrë për mbrojtës në vend të Allahut. Ata i pred mundim i madhë. Ky kuran është udhërëfyjes në rrugën e drejtë. Ata që nuk besojnë shpaljet e zotit të tyre, do të vuajnë një mundim të madhë të dhemshëm. Allahu është a i që kanë nështruar për ju detin, që në për të, me urdhërin e ti, të lundrojnë anijet për të kërku ardhuntit e ti dhe që ju të jeni Mirë njohës A i ka vë në shërbimin tuaj Qka gjendet në qiej dhe në tok Të gjitha janë prej ti Me të vërtet Në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë Thuaj u besimtarve që ti falin ata që nuk shpresojnë në ditët e Allahut Kështu që a i të shpërbleq do popull Si pas veprave të veta Kush bën mirë e ka për vete e kush bën keq e bën kundër vetes e në fund do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj ne uran bive të Izraelit librin pushtetin dhe profecin ne i beqatuam ata me gjëra të mira dhe i ngritëm mbi të gjithë popujt e tjerë të asaj kohe gjithashtu ne u dham udhëzime të qarta mbi besimin por ata u përçan, atëherë kërë u erdit dituria pas i patën smirë në mestyre. Zoti ytë, me siguri do t'i gjykoj ata në ditën e kiametit për kundër shtitë që patën. Dhe tani, ne të kemi vendosur ty në rrugën e drejt të fesë, anda i ndiqe atë dhe mos shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë. Ata nuk mund të të mbrojnë as pak nga zëmrimi i Allahud Pa dyshim, keqë bërësit kanë për mbrojtës njëri tjetrin Kurse Allahu është mbrojtësi i atyre që i frikësohen ati e që ruhen nga gjunahet Ky kuran është të tregu e si qartë, udhërëfyës dhe mëshirë për njerëzit që kanë besim të patundur A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se ne do t'i bëjmë të njëjtë me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, se jeta dhe vdekja e tyre do të jetë e njëjtë? Sa keq që gjykojnë ata. Allahu i krijoi qiejt dhe tokën me qëllim të plot, në mënyrë që çdo njeri të jetë i shpërblyer për atë që ka punuar. E askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Mendo pak, kush përveç Allahut mund t'a u dhezoja të njeri që dëshirat e veta i ka bërë zot? A të njeri të cilin Allahu, duke e njohur për të til, e ka shpën në humbje, duke e avulosur dëgjimin dhe zemrën, e duke i vën perde parasyve të ti, a nuk pëmer një dhesh, Ata thonë, nuk ka tjetër veqjetës e kësaj bote, vdesim e jetojmë dhe vetëm koha në shkateron. Ata nuk kanë kur farë di e një e për këtë, ata vetëm ha mendësojnë ashtu. Kur atyre u ledzohen shpaljetonat të qarta, argumenti i tyre i vetëm është, rinjjal një të pare tanë nëse thonit të vërtetën. Allahu ju a jepi e tënë, pasta ju bënd të vdisni, e mandej do t'ju t'u boj në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur farë dyshimi, por shumica e njerëzve nuk e din. I Allahut është pushteti i kjeve dhe i tokës, e kur t'arri i ora e kiametit, atë dit më huësit, do t'humbasin. Atëherë të gjith popujt do të shoqëshohesh të gjunjëzuar. Çdo popull do të thirret në librin e jetë e do të thuhet: Sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë. Ky është libri ynë që do t'ju tregojë të, të vërtetën. Ne i kemi urdhëruar engjëjt që të shkruajnë të gjitha ç'keni bërë. Për sa u parket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira ata do t'i pranojë Zoti i tyre në mëshirën e vet kjo është fitorja e lavdishme ndërsa mohuesve do t'u thuhet vallë a nuk ju janë lexuar shpalljet e mia por ju shfaqet mendje madhsi dhe u bënat njerëz të qeshin edhe kur juve ju thuhej Premtimi i Allahut është i vërtet Ora e kiametit Pa dyshim që do të vi Ju thoshit Ne nuk e dim që shora e kiametit Ne mendojmë se është vetëm një hamendje Prandaj nuk jemi të bindur Naturisht Atyre do t'u dalin në shesh të këqijat që kanë bër E do t'u bjerë kokës Ajo me të cilën ta leshin Pastaj Do të thuhet Ne sot Po ju braktisim në hares Ashtu si që keni haruar ju Takimin e kësaj dite Venë qëndrimi juaj është zjari Dhe për ju Nuk ka kur farë ndihmësi Këtë dënim Ju erdi nga që i përqeshnit Shpaljet e Allahut Dhe u mashtruat nga jeta e kësaj bote Atë ditë Ata nuk do të nziren nga zjarri, e nuk do të pranohet prej tyre asë një arsuetim. Falenderimi i përket vetëm Allahut, zotit të qijeve dhe zotit të tokës, zotit të gjithësis. A ti i përket e tërma dhe shtije në qijej dhe në tokë, a i është i plot fuqishmi dhe i urtë